<laughs> jag kan ta några fler ja, Prova några till då Kör, kör. kör, kör. Det var det bästa Nu skriver jag Ida, Johan, Johan, Ida Oj, hjälp jag blev faktiskt rädd av att säga Cthulhu. <laughs> jag börjar bra. Hjälp! Yeah. <laughs> Hjälp, jag törs inte pratar om Cthulhu. Cthulhu skapades av H.P. Lovecraft. Eller Howard mm. Phillips Lovecraft. Och han var en amerikansk författare som levde mellan 1890 och 1937. Han blev och, inte så jävla gammal, han inte. Och det var inte heller så värst många som brydde sig om honom under hans levnadstid. Han publicerades av... Pulpbladet Weird Tales men det gjorde de ju inte speciellt rik eller känd. Men efter hans död så blev han både känd och erkänd kan man väl säga som mm. skräckmästaren framför alla andra. Och han har ju ett enormt inflytande både på filmer, böcker, brädspel och datorspel och en endlös merch som finns där ute. Ja, och med, då. Ja, och oss. Yeah. Det finns ju till och med folk som sitter och virkar såna här kulturlös hela dagarna ända på en sån grej. Intressant med Cthulhu, vi har ju valt att säga Cthulhu nu. Vi har försvenskat det helt ja, enkelt. vi vet uh, att man inte kan säga det egentligen. Det är väl det som är lite grejen med uh, Cthulhus namn. Det är mm. att det ska uttalas mer som en hostning. <ratt> lite sådär mormorshost. <ratt> mormorshost. <ratt> <ratt> Så. oh, vad är inte du då? <ratt> hela bra ja. grej på en fest. Man ja, precis. Och så har jag mina polare. Ja. Och fy. Han har ju vingar och tentakler och är otroligt slämmy och man kan inte ens säga hans namn. Om det är en han. Ja, det, det funderar jag också. Det är ju Precis slags det jag gudar varelser, men, ja. Har gudar kön? Det kanske är en inte. fråga till... Vi skickar den frågan vidare till Filosofiska rummet vid någon annan mm. podd eller något sånt. Vilken äh. sorts kön har ketuler egentligen? Och hur många? Hur många kön har ketuler? Ja, eftersom man har en chef bestående av spenar, håller jag på att säga, men tentaklar, eh, så känns det så här som att. Eh, hur går det är Det känns som att vi redan har spårat ur. Med att eh, allt annat vi hade tänkt prata om det här. Fan, han är så jävla läskig. Varför är han läskig? Vad säger det om oss? B bara, ja, nej. För han har en kossa i chefen. Hur många spenar har oh, <hör> Han är så jävla läskig. När kom kommer där och råmar. Jag känner, hej, hej, hej, hej. Jag funderar ju också lite grann när började den här rädslan egentligen. För både du och jag, när vi, ja, vi har ju känt varandra ett antal år. Men mm. både du och jag började ju med den här skräckfascinationen redan i ganska unga åldrar. Ja. Och för min egen del så var det ju när jag upptäckte litteratur. Jag vet inte hur gammal jag kan varit. Tio, elva. Och jag gick ju liksom die hard, all in- Oh, det blev. Jag, gick ju, jag började ju rakt av liksom med skräcklitteratur. Mm. För jag tyckte det var de författarna som jag fann där. Det var ju de som också var så otroligt duktiga på att illustrera saker som fick mig att känna. Mm. Ja, jag, jag, jag tror väl att det är det som, som jag tycker om med skräcksgenren överhuvudtaget är att den definierar oss som människor på ett intressantare sätt än vad mycket annat gör. Men det är också det, om man då ser på Lovecraft då, mm. hans sätt att beskriva saker är ju inte riktigt lika tydligt eller lika, Nej. alltså det utelämnas så mycket till oss själva som läser. Precis. Och det är väl det som också går att anamma så bra till den här verkligheten som vi lever i nu. Både du och jag är otroligt logiska människor. Vi är så här logiskt tänkande... Ja, men ändå så är det här. Ja, men hur kommer det sig att vi är så jäkla rädda för Cthulhu? Ja, för att äh, Lovecraft äh, återkommer ju ofta till i, i sina verk då, och, och i det här universumet där Cthulhu regerar om, om geometri som inte riktigt funkar eller vad man ska mm. säga, som, inte, som, som liksom inte finns och om färger som inte existerar, som inte kan beskrivas. Mycket sånt som inte kan beskrivas. Ja, precis. Och, där man kan säga orden tryter så kickar ju fantasin in och för mig så känner jag att Lovecraft leder in oss i mörkret där vi själva får skämma oss med, med våra egna bilder, där vi själva tar med oss in i mörkret och det är det jag fan det funkar skitbra Ja det funkar jättebra för Har du inga som helst neuer så funkar det väl förmodligen inte alls men i och med att man man säger jag, i och med att jag antagligen då har ja, någon, lite forman, med någon form av hjärnspöken. Någon form av järnspöken. Så tar man ju med sig dem in och så bara... Började de prioriseras i, i ja, huvudet ja. på henne och jag tycker att det är skithäftigt faktiskt. Det är någon form av suggestion som, som han gör. Just som du ser, för rent språkligt när man läser Lovecraft så det är ju väldigt märkligt. Jag hade ju aldrig, jag menar hans överanvändande av sådana eldritch, den typen ja, av ja. ord. Liksom. Vem, vem, vem använder det? Ja, Lovecraft. Ja, Lovecraft gör det. För det ska egentligen inte gå att förklara eller med uttalbara... Eller vad ska man säga? Det är så mycket som är upp till en själva forma. Hade du någon annan sån utöver Cthulhu? Hade du någon annan? Kan du försöka ge det på uttala det? Okej, här har vi någon gud som kallas för Ntskambl. Ntskambl. Ntskambl. Ja, vi har Jaddag. Det låter inte som Klingon det här. Det låter det här, ja. som klingon, ja. Men å andra sidan så kanske det är jag som tycker du... om att uttala saker på Klingon så vi ska inte riktigt... Mm, ja. Precis. Kapah kanske är någon slags gud <laughs> i Lovecrafts- You never version. know. You never know. ja <laughs> ja Varför är vi så rädda? Vad kan det säga om, om oss? Mm. Nej, men jag har ju funderat ganska mycket på det här, naturligtvis. Mm. Det är väl en del av av sådan jag är. Eh, och det är ju det här med att... Vi som är otroligt logiska, du och jag... Alltså jag kan ju bara tala för mig själv. Varför är fascinerande för mig? Eh, och jag har ju tänkt att... Hur kan, jag, hur kan jag bli så himla rädd för någonting. När jag är så logisk annars i allt känns det som. Mm. Men det är också det här att... Eh, när jag tänker... Så har jag väldigt mycket fantasi. Och jag mm. på något sätt uppmanar ju det här också. Jag vill ju gärna att det ska vara mer spännande världen vad den logiska är egentligen och, fan, mm. och även det här att jag tänker i bilder och fascinationen alltså fan, mina fantasiner ah, det där tar vi om för jag ska inte tar <laughs> rätt fantasin brorsan till appelsin fantasin <laughs> direkt på flaska fantasin <laughs> Att tänka i bilder, det här är ju något jag gör hela tiden. Vilket får mina fantasier att skena iväg. Mm. Och det här är ju självvalt att få bli lite rädd också. Alltså, jag var inte gammal när jag minns det här med att gå i en skog till exempel. Det var inte bara mm. att ja, jag letar efter blåbär. Utan det var ju snarare här. jag vill hitta det mystiska mm. i skogen när jag går hem. Mm. Ja, Nej, men det är ju precis likadan vad jag faktiskt då. Jag tyckte om det här, alltså, även om man knappt vågade men eh, jag hade, vi hade, jag och mina vänner när jag var ung grabb så vi hade en massa ficklampor där. Det låter så otroligt low-tech. Vi hade ficklampor! Wow! wow! Uh, nej, men vi, det kan vi, vara det läskigaste på hösten <laughs> På hösten. Ja, men det här är faktiskt rätt läskigt, tycker jag. Eller, tyckte jag då i alla fall. Uh, då hade man ficklampor, och uh, på sen man hösten, så, när det blev mörkt tidigt så i, i, liksom, då blir det ju verkligen ett bäcksvart. Då begav man sig ut i skogen och så att man med sig fick, fick lampa. Mm. Uh, och Det var ju skitläskigt för att det läskiga när du tänder en fickklampa då ser du ju ingenting annat än det som finns i, liksom cirkeln, i den ljusa cirkeln där. Så man ja, ja. måste hela tiden vifta med den där jävla ficklampan hela tiden. Det var ju asläskigt. Och då var det liksom så här, ja, hur långt in i skogen vågar vi gå innan vi liksom måste springa ut igen. Och då var det var ju alltid någon som började lura tillbaka ut ur skogen. Liksom. Ja, för... Var det du? Vi turades nog om, om, om det faktiskt skulle jag vilja säga. Mm. Så, ja, absolut. Ser du framför mig? Jag var man gjorde ju så här, ja ah, men nu måste vi försöka igen. Ska vi se om vi kan komma längre in i skogen. Och så bara, Nej. Bro! Du? Ja. Eh, ja. Den här breckfiskvalsen med vingar mm. som kom ur ja, så här Lovecraft. Han skrev ganska ofta om mörka vatten och hemska Varelser som kom ur vatten och sådär. Mm. Vad fan har han emot vatten? Vad va, va, va är grejen? Ingen aning egentligen. Ja, det, det, det är, är så jätte, mycket. Jättekonstigt. Jag Kan då ha med att göra att det är vatten och det som är under vatten. Att, att vattnet döljer något. Ja, att då på hans, hans tid så var ju en stor del av havsbotten outforskad. Ja, det vill jag tro att den är fortfarande. Precis. Och jag tror att det i sig använder han sig av för att, just för att det var någonting främmande. Mm, för han det är var en ju... massa slem. Ja, precis. och Slem, det kan ju vara... Ja men det är väl en del människor är ju bara mer förklädd en <skratt> än, än andra liksom ja. Men prova själv och sätter bredvid någon som kör en mormors host på dig liksom, Och bara nyser ner med en massa slem Jag menar hur fresh är det liksom typ <skratt> ja, det händer väl säkert på tåget Eller något sånt varje dag så. Alltså den personen som sitter och slämmar Kanske sitter där och bara ropar på Konstiga gudar från avgrundsvattnet av, av <skratt> Tänk på det nästa gång Någon sitter där och snörvlar bredvid dig på tåget Men apropå vatten också, mm. du och jag har ju något problem med det. Det är ju mm. så jäkla äckligt med vatten. Dricka vatten är ju, åh... Jag tycker det är jättetråkigt. Det är ju, ja, men det är ju och det är inte, äckligt. Det är inte jättegott och det Nej. är ju inte roligt. Nej, Nej Jag Ja, visst, du kan dricka kaffe du, men... Mm. Det är ju... Mm, varsågod. Mm, kaffe. kaffe Nej, men Vatten. Vi människor är ju gjorda av så mycket vatten. Mm. Alla de här läskiga monstren kommer ur vatten. Att, att dricka ett glas vatten så här, nu tar jag ett stort glas vatten. Mm. Nej, det är ett stort glas kroppsvätska. Med lite kutulu i det. Ja, med ja. lite kutuluslem. Att dricka vatten är ju som att dricka kroppsvätska och slem ett. Ja. Det är ju vidrigt. Men du, mm. Cthulhu, ja. tentakler, Precis. om du nu är en kille eller tjej, ja. hur, många kön, hur många könsorgan kan en Cthulhu ha egentligen? Den här podden ja. har totalt förstört min hjärna. Mm. I natt så drömde jag om en kille som hade två kukar. Och det här har att göra... Ingen dåliga krav du? Nej, nej. Jag tyckte det var. Vad ska det här gå? Du är du vet nu. Nästa gång vi ses. Nu har jag drömt om någonting riktigt, riktigt härligt där. Lite kultulepar. Ja, hur många snoppar har? Har någon helt jävver? Och i sådana fall, hur går ett kultuleknull till? Ja. Hur knullar kultule? Vi vill veta snälla. Jag vill jättegärna veta. Hur luktar lite Cthulhu-sex ja, Med tanke på om, om, om nu Lovecraft själv skulle välja. Så alltså, skulle nu dra åt anchovishållet skulle jag tippa på. Med tanke på hans fascination för fisk. Fisk och räker skulle luktade i rummet, Då vet ni vem som bara var där. <laughs> bara, här luktar det. Fisk. Fisk. Ja, det kan... Fisk. Fisk. Fisk. Fisk. Ja. Hur låter det? Hur låter Ketulo när han kommer? Alltså, inte. alla dessa pentaklar som släpper. Bop, en intressant grej när jag surfade runt lite grann på, på, på det här ämnet. Så det, verkar det ska väldigt erkänna så som... att vi har gjort det. <laughs> alltså, Tentakler, det är en egen liten genre inom äh, äh, Hentai, tror jag, det heter, det heter va. Ni får gärna rätta oss där också. Ja, äh, i alla fall, och det inte bara Hentai, utan det verkar som att det finns faktiskt vanliga spelfilmer. Jag tror det finns en gammal skräckfilm från 70. 57, faktiskt mm. Samma år som Star Wars kom ut Som heter The äh? Tentacles Så enkelt wow. ten ten Tentacles Men det är ju ingen porrfilm Däremot så finns det precis som du säger mm. En rad äh, Tentakelfilmer där, Som är rent pornografiska <laughs> Eller hur man nu Betraktar det hela inte, det är det är mycket, mycket naket och mycket tentaklar ja. mm. eh. Och det vet vi Det är annars eh, intressant Cthulhu sex. Skräck sex. Skräcks. Skräck. Skräcks. Ja. Skräcks. Skräcks. Skräcks exempel. Ja. Har man sett det någonsin på no Jag tänker så här film. Finns det någon sån... Skräcksfilm. Ja. Alien... Jag mm. har ju rätt mycket sådana. Liksom, det är mycket fall och, så här, och det är mycket. Liksom, eh, men det är fantastiskt. Eh, ja, vaginer och sånt. Mm. Eh, men det är ju inte direkt sex så eh, faktiskt. Så det är, jag skulle inte vilja påstå att det är skräcksex. Men finns det? Finns det känner du till något? Och jag måste erkänna att jag inte är så otroligt insatt i skräcksexempel. Det kanske får bli en egen podd helt enkelt där vi bara pratar om skräcksex, ja, helt, skräcksex helt enkelt. Ja, skräcksex. Ja. Skräcks, skräcks. Johan. Mm? Har det varit något mycket skräcks på sista tiden? <laughs> oh, ja. Hur många kyrkogårdar har du legat på? <laughs> Nej, <fy fan. laughs> har du gänga inom spökskog på sista? <laughs> Ja, det kanske var därför man sprang som diten var för att man absolut inte ville ligga med något. Eller att man inte ville se hur typ farfar var ute där och skräxade runt. Jag ser bara farfar där i skogen skräxade runt. Då kommer Ketulu och ni här fick lamp. Och bara, nej! Frågan är ju hur många kukar hade farfar? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> oh... Men eh, jag, jag tror att vi, vi tecknar ett ganska fint porträtt av oss själva här, vad, vad, vad det här säger om oss. Eh, vi är ju uppenbarligen lite halvt roade faktiskt, rent av, av Cthulhu och de eh, perversioner som man helt enkelt kan tolka in i Lovecrafts eh, Cthulhu-universum. Har du kommit fram till någonting? Ja, alltså... <skratt> dels, det, det finns flera saker som, som, som påverkar. Eh, dels så tycker jag... Många av hans böcker är ju skrivna som dagböcker. Just det. Eh, och att man, man läser det som dagböcker, som, som, som dokument som man tar, får ta del av. Och det är lite grann som någon sorts found footage-skräckis. Det bli, blir det ju då, liksom. Och det skapar någon form av äkthetskänsla eh, över hela. Ja. Att det här har hänt på riktigt. Men det är det ena. Det andra som är, jag tycker att det är... är väl, just i och med att han... Lämnar ut det så mycket så blir det lite grann som att man, man uh, stirrar mot stjärnhimlen och fantiserar om mörkret mellan stjärnorna snarare än själva himlakropparna kro uh, själva. Så att säga. Mm. Det är lite det här uh, som Nietzsche sa. Alltså att om du tittar in i avgrunden så får du räkna med att avgrunden tittar tillbaka på dig. Och det är det som blir lite grann den här dynamiken, att vad är det som stirrar tillbaka på oss? Eh, och det vet vi inte, det ser vi inte. Nej, och precis. Det tycker jag, tillsammans med den sy symbolik som Cthulhu tycker jag står för. Då. Det är någon form av kosmisk nihilism där han mm, ja, vi där människor är... får stå liksom flata inför Cthulhu som, som håglöst stirrar ner på oss människor. Inför Cthulhu är vi ingenting. Vår existens är helt betydelselös. Människan, ja, men människan är otroligt fjuttig alltså, överhuvudtaget när det gäller det Lovecraft målar upp. Och det är ju någonting som, som jag tror att väldigt många människor är rädda för. Att känna att min existens, vår existens är helt menlös. Helt, helt menenslös. Det liksom mm. spelar ingen roll. Vi har ja, dels varit här på jorden så otroligt kort period och det är helt Ja, är helt ja det har ingen Sånt. betydelse alls. Tiden nej. som har varit innan och tiden som kommer komma efter kommer pågå så mycket längre. Mm. Och det är väl den också som man inte vet så mycket om. Som då Lovecraft har försökt fylla ut med monster och mystik. Det näst ondaste som finns i universum... Vad är det, Johan? Kom igen. Häst! Häst! Hästen! Häst, häst. Ja, fan. Jag, jag, jag tycker att hästar är fan... Jag, jag, jag har en, vi har en svår relation, jag och hästar. Så är de lite, det känns lite som hästar är lite som Chuck Norris. De tillåter den att leva. De vill döda den hela tiden. Men de bara säger, nej men jag orkar inte. Jag skiter i dig just nu. Men jag skulle kunna döda dig. Det är lite så hela hästar. tiden. Mm. Ja, lite samma, samma lika som Cthulhu, mm. uh, faktiskt. Cthulhu och hästar, de är nyckfulla på sina egna sätt. Ja. Det, jag, det jag gillar med Kutulu att vi tycker om Kutulu mm. eller ja, vi tycker ju, vad man nu ska säga om det ja. vi är ju väldigt skiträdda för Kutulu och det mystiska som vi har skapat runt, runt omkring oss mm. men det är ju många i vår bekantskapskrets som vet om att vi tycker om det här jag tyckte det var så fint att nu när jag slutade mitt förra jobb ja. Ja, ja, så alltså i present så fick jag en kultur Alltså en, en staty, men alltså de hade gjort en kutul åt mig. Just det, ja. Det är väldigt fint. Ja, det är väldigt fint. Det värmer mitt hjärta så. Hur mycket glas kan man äta egentligen? Det får vi veta nästa avsnitt. Jag kan inte sluta tänka på de här kutul -kukarna. Hur gör han när han onnar? När han onanerar? Har han armar? Ja, det har han ju. Ja, det måste han väl ha. Eller tar han vingarna och bara uh. fladd, fladdrar <laughs> runt omkring sina <laughs> könsorgan. <laughs> Hur låter det när Kutule onanerar? Det låter... Ja, vad trevligt det här var, Ida. Ja, det var jätteroligt. Nej, det var inte. Det var faktiskt ganska läskigt, men kul det var, var det. Det var läskigt och roligt på samma mm. gång, och det är lite så det ska vara. Det är så när det man ska på, vara på, på, på Johan och Ida. Mm. Hör du, eh, hur gör man för att och ta kontakt med oss om man vill göra det? Ja, vi älskar ju att få brev och att ni tar kontakt med oss. Vi finns på Twitter och Instagram och Facebook och Google Plus och en, ja, även Ask. Där har vi fått mycket frågor. Mm -hmm. Det går bra att mejla oss på info at johan och, .se. och sen har vi ju våran eminenta site Johanochida.se. Det är den bästa av sajter. Oh, jag blir så himla glad. Jag har nämnt det tidigare. Så det här... ja, vi får se vad som händer med det. Men att vi på mindre... Men kortare tid än två veckor har fått så otroligt mycket besökare. Mm, det, är, det, åh, det värmer ett och hjärta. <laughs> Nästa vecka kanske det blir glas, kanske inte. Kanske och, och. Johan kanske gör något helt annat. Precis. Vi uh, gör som alltid. Vi, uh, vi hörs på fredag. Körs, Körs. Hej <laughs> Hej, <hör> kom hit till dig, kille! Kom hit Kom hit till dig, <hör> Kommer <faktiskt hör>